Și pentru ca să ne învrednicim noi, asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm.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 și pe unul l-a bătut, pe altul l-a omorât, iar pe altul l-a ucis cu pietră. A mai trimis alți robi mai mulți decât cei din tâi, și vierii au primit la pe. la ei pe Fiul Său, zicând, se vor rușina de Fiul meu și îl vor primi cu cinste. Dar vierii, când au văzut pe Fiul, au zis între ei, Iată moștenitorul, veni să-L omorâm și să punem stăpânire pe moștenirea Lui. Și-au pus mâna pe El, l-au scos afară din vie și l-au omorât. Va veni stăpânul viei, ce va face el vierilor acelor? Ei au răspuns, pe și aceea, răui va pierde și via o va da altor vieri, care vor da rodurile la vremea lor. Iisus le-a zis, n-aș citit niciodată în Scripturi, că piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului.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 Fiului și al Sfântului Duh, Amin. Pe cei răi, cu rău îi va pierde. Frați creștini, pe acest pământ se află o instituție duhovnicească, o societate a sufletelor care dăinuiește de aproape 2000 de ani, iar întemeitorul ei este Împăratul Iisus Hristos. Această asociație a sufletelor care are preoția sa și altarele sale, învățătorii săi, fiii și ucericii săi, se numește Sfânta Biserică. Această biserică trăiește prin credință, nădejde și dragoste. Patria acestei asociații este cerul. Pământul nu e pentru ea decât locul de trecere către ceruri, în adevărata viață care este veșnică. Aceste ființe scumpe înaintea Domnului și fericite își au ca părinte pe împăratul cerurilor, care este Isus Hristos. Această biserică luptătoare și călătoare pe acest pământ Cântă numai tainice cântări care o întăresc și o mângâie. Ia în lumea aceasta pentru mântuirea tuturor. Ea face siguranța popoarelor și ziua și noaptea se roagă lui Dumnezeu. Are o bârșie divină și se sprijinește numai pe sfânta cruce necontenit în tâmpină, străini indiferenți și chiar dușman nemblânziți. Această biserică a întâlnit în calea sa de-a lungul veacurilor fel de fel de împărați și călăi care au dus un război crâncen și diplomatic împotriva ei, voind să năbușe în inima oamenilor iubirea de Dumnezeu, de dreptate și de pace, să răstoarne legile divine și să sape temeliile creștine, să o distrugă dacă le va fi cu putință. Toți acești răi făcători sunt urmași fariseilor și cărturarilor, care au calomniat și pe Domnul nostru Iisus Hristos, răstignindu-L pe cruce între doi tâlhari. Acești noi evrei, răstignitori ai Lui Isus, care sunt răspândiți prin toate colțurile pământului, sunt adevăratele și supusele slugi ale Lui Anticrist. Pilda Evangheliei de astăzi ne arată destul de lămurit de ce El stare să facă mândria, invidia, răutatea și nerecunoștința oamenilor robiți păcatului. Domnul Hristos știa că vrăjmașii săi se hotărâserea să-l omoare. Mai știa că voiau să-i pună o mulțime de întrebări cu vicleșug ca să-l poată prinde în cuvinte și din cel mai mic motiv să-l omoare, Încă s-apropiase ziua și ceasul. De aceea le-a pus în față Domnul, înainte de moartea sa, această minunată pildă pe care am auzit-o în Evanghelia de astăzi. Și a zis Domnul, era un om, un gospodar care a sădit o vie, a împrejmuit-o cu un gard, a săpat un teasc în ea și a zidit un turn. Apoi a dat-o unor vieri și a plecat în altă țară. Cine era omul gospodar care a sădit vie? Omul gospodar era Dumnezeu Tată, care a scos din pământul Egiptului pe poporul evreiesc și l-a dus în țara Canaanului, sădindu-l acolo ca pe o vie aleasă. Aici am prejmuit via cu un gard, care acest gard este legea pe care le-a dat să fie îngrădiți de ea, să nu greșească, să nu poată niciun dușman să le facă rău, În mai ca un gard să fie apărați de năvălâiile păgânilor și de duhurile necurate și de păgânii care se închinau idolilor. Iar teascul... Era învățătura ce curgea din gura profeților care vorbeau cu Dumnezeu și din învățătura sa îi învăța curgând ca dintr-un teasc vinul adevărului. Iar turnul cel zidit în vie era biserica lor unde s-a adăposteau păzitorii care trebuiau să apere și să îngrijească via. Via era lumea. Ca și astăzi în Biserica lui Hristos, via este lumea, turnul este Biserica și Biserica mai este și Sionul, de care se spune în Salmii lui Davi, Cei ce urăsc Sionul să se rușineze și să se facă ca iarba mai înainte de a se smulge. Vierii cărora le-a dat via în fază sunt preoții. Cărturare și bătrânii Vechiului Testament, care trebuia să lucreze via și să dea roadele la vremea sa. Dar când a venit vremea roadelor, stăpânul a trimis pe unul din slujitorii lui ca să ia rodul viei, dar ei l-au bătut și l-au trimis cu mâinile goale. Iarăși a trimis altă slugă. Și pe aceasta, bătând o cu pietre, i-a spart capul și l-a trimis-o cărât ca și pe cel din tâi. Și iarăși a trimis a treia oară pe altul, pe care îl scoase afară din vie și l-a omorât. Și așa a făcut la mulți, pe unii bătându-i, pe alții omorându -i. Aici Domnul Isus Hristos vedem cât de clar le arată purtarea necredincioasă a acestui popor înrăutățit. Că Dumnezeu a trimis prorocii, unul câte unul, și pe rând au fost prigoniți, bătuți cu pietre, necinstiți și omorâți. Dar stăpânul viei, continuă, Domnul Hristos, avea un fiu unic și iubit al său. Și a zis într sine, ce voi face? Trimite voi pe Fiul meu, cel iubit ca văzându-L pe dânsul, se vor rușina de El. Aici, iubiți creștin, poate să înțeleagă oricine că cel din urmă trimis de care vorbea Domnul Isus Hristos era chiar însuși Sfinția Sa, Fiul Cel Iubit și Unic al Tatălui Ceresc. De aceea și spus pilda aceasta, ca să audă toți dușmanii săi din gura lui, că el este fiul lui Dumnezeu și să știe că este trimis de Părintele Ceresc poporului pe care vrea să-l mântuiască. Și tatăl a voi să se țină de păgăduințele date patriarhilor Vechiului Testament și să aibă milă de sufletele credincioase care așteptau împlinirea acestor făgăduințe. Iar lucrătorii, zice Domnul Hristos, văzând că vine Fiul, au zis între ei, iată moștenitorul, veniți să-L omorâm și să stăpânim moștenirea Lui. Și scoțându-L afară din vie, L-au omorât. Domnul Hristos, adică a fost scos afară, din orașul Ierusalim, din mijlocul lumii, și dus în vârful Golgotei să fie răstignit pe cruci. În momentul când Domnul Cristos le spune pilda aceasta, acești nelejuizi de farisei, cărturari și saducei se pregăteau să-l dea afară cu răutate din via sa, să-l târasc afară din cetatea sfântă ca să-l omoare pe golbota că ziceau ei toți, dacă îl mai lăsăm mult pe Isus, să continue opera sa, minunile sale, tot poporul se va duce după el și noi în zadar mai stăm aici. Domnul însă vorbea de sfârșitul său apropiat cu atâta sânge rece și i-arăta ca cu degetul pe ucigașii săi, care tăceau și scrâșneau cu dinții. O tăcere se făcu, deodată Iisus loiarăși cuvântul și le zise, Ei bine, stăpânul viei, ce credeți că va face lucrătorilor acelora? Dar poporul a răspuns, va pierde pe lucrătorii aceia. Va lua via și o va da altor lucrători care vor da rodurile ei la timp. Răspunsul acesta era înțelept, venit de sus. Dar din mulțime se auzi în același timp un glas zicând să nu fie, ca și cum ar fi zis, că arhereii nu vor fi capabili să săvârșească o crimă ca aceasta. Iisus, aruncând o privire aspră asupra mulțimii, de unde se auzise acel glas, zise Nu va fi? Au n-aș citit în scripturi. Ce însemnează aceste cuvinte? Piatra care nu au socotit-o ziditorii, aceasta s-a făcut în capul unghiului. De la Domnul s-a făcut aceasta și este minunată în ochii noștri. Aceste cuvinte din salmii lui David le dovedeau iarăși că El este Mesia, piatra aruncată la început de ziditori, de farisei, de cărturarii și farisei. El, Iisus, este Mesia în persoană și în lucrurile sale. Evreii pot să respingă pe Hristos și biserica sa dar totuși va rămâne piatra aceea din capul unghiului. Și cel ce va cădea pe piatra aceasta se va sfărâma, zice Isus. și peste care va cădea ea, îl va spulbera. După cuvintele Sfântului proroc Isaia, care a comparat pe Mesia cu o stâncă, de care se va izbi și sfărâma toți necredincioșii pământului. Va veni vremea când se vor împlini cuvintele prorocului Daniel, că piatra se va dezlipi din munte, va cădea peste vrăjmașii lui Dumnezeu și îi va zdrobi. Apoi Isus încheie cu aceste cuvinte. Amin, zic voi, se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu și se va da neamurilor, păgânilor care vor da rodurile lor la vremea lor. În cele zise până aici văzurăm cum Fiul lui Dumnezeu se descoperea pe sine, cum că El este acela care trebuia să vină să-i mântuiască, să-i salveze din robia diavolului pe ei și întreg neamul omenesc. Dar ei, măcar că vedeau în toate zilele minunile lui, cele mai presus de fire, pe care nimeni altul nu le făcuse, precum și marea înțelepciune de a le descoperi tainele Sfintei Scripturi și locurile cele grele de înțeles, pe care nimeni altul nu le putea descoperi atât de lămurit, încât ei se uitau unii la alții, se întrebau și ziceau, de unde știe acesta carte, căci n-a învățat nicăieri. Nu-i acesta feciorul Mariei și a lui Iosif? Și odată când au trimis niște iscoade ca să-l prindă pe Domnul Hristos, au venit înapoi la ei, la farisei și le-au spus că niciodată n-au auzit pe cineva să vorbească așa de frumos și de înțelept cum a vorbit Iisus. Și n-au putut să-L prindă. Dar de ce erau ei atât de orbiți? Ce i-a făcut pe ei atât de nesimțitori, ca să nu-L recunoască pe Domnul Hristos ca Fiul al Lui Dumnezeu? Iată ce! Cel din tâi păcat pe care l-a făcut și Lucifer, diavolul, păcatul mândriei, mândria, slava cea deșartă a veacului acestuia de pe pământ, veninul răutății diavolului i-a orbit și n-au putut să-l cunoască și n-au cunoscut nici timpul când i-a cercetat Dumnezeu prin Fiul Său, răsăritul cel de sus. Deși Mântuitorul le făcuse înainte și această mustrare, zicându-le, Fățarnicilor! Fața cerului știți să o deosebiți, dar vremea aceasta cum de nu o deosebiți? Și pentru ce nu judecați și voi singuri ce este drept? Deci la prima venire a Domnului în lume, oamenii legii, oamenii învățați, nu l-au cunoscut, nu l-au primit, cu cartea în mână l-au judecat pe Iisus Hristos scoțându-l afară din vie, din cetate, l-au răstignit pe cruce, pe Golgota. Au părăsit pe Domnul și au mâniat pe Sfântul lui Izrael, popor îndărătnic și încărcat de păcate. Până acolo au fost înșelați și orbiți, căci au strigat cu gura lor, sângele lui Isus să cadă asupra lor și asupra copiilor copiilor lor. Astfel au fost pedepsiți de Dumnezeu, le-a ridicat harurile de care abuzaseră ei și sunt rătăcitori și astăzi în toată lumea. Au fost izgoniți din țara lor, li s-au dărâmat turnul, biserica, li s-au surpat gardul, căzând la pământ, legea lor și așa fără țară, fără biserică, fără jerfe și fără Dumnezeu, au rămas pe pământ. Cât de astră este pedeața mânii lui Dumnezeu, ce le face să tremurăm! Iar via lor a fost luată și dată altor lucrători. Acești lucrători cărora li s-au încredințat via de către Dumnezeu sunt arhierei, preoții și diaconii, clerul conducător, al credinței creștine ortodoxe. Biserica creștină ortodoxă, care închip tainic este condusă de Duhul Sfânt. Aceasta a avut totdeauna de luptat cu toate răutățile venite din toate părțile. Încă diavolul nu s-a mulțumit cu pe care le făcuse prin ei fiului lui Dumnezeu a urmărit mai departe pe ucenicii și creștini și va urmări mereu până la a doua venire a lui Hristos, când va judeca toate semințiile pământului. Diavolul, care niciodată nu doarme, a reușit să ridice împotriva Bisericii lui Hristos o mulțime de vrăjmași care o sapă la temelie, și vor să o dărâme. Și care sunt aceștia? Întâi să știți toate sectele care s-au depărtat de Spintele taine și învață poporul minciuni și rătăciri. Aceștia luptă din afară și aruncă în biserica lui Hristos cu ce nemeresc aruncă în ea. Dar mai periculoși sunt vrăjmașii care sunt în lăuntru bisericii, adică cei care zic că țin cu biserica. Aceștia sunt creștini, creștinii din biserică, care înjură biserică. Și chiar cu durere trebuie să spunem, unii preoți, călugări maici, care nu-și fac datoria, ci fac fel de fel de zminteli, care îngăduie păcatul și aprobă unele păcate pentru bani. Aceștia se potrivesc așa de bine cu vierii din Evanghelia de astăzi, care au răstignit pe Fiul lui Dumnezeu. De aceea... Să nu vă zmintiți când auziți, când vedeți. Rugați-vă să le dea Dumnezeu lumină și să-i întoarcă la El mai înainte de a veni ziua junghierii, ziua cea mare a prăpădului. Alți vrăjmași ai bisericii sunt toți cei ce, sub forma aceasta de creștini care merg la biserică, atrag în rătăcire pe unii, printr-un fel de misticism bolnăvicios. Ei zic că au vedenii, cad pe jos, înțepenesc, îi înțepenesc necuratul. Spun că e păcat să tai frâinea cu cuțitul sau să nu lucrezi vinerile, nici lunile. Ei spun că e bine să poste sâmbetele, duminicile, ei învață să stea lumea în biserică numai în genui, în zile de duminică și sâmbete, care multe alte feluri de rătăciri, o mulțime de învățături greșite, contrarii spintelor Canoane. Căci cine face ca ei cad sub afurisanie și anatema Sfinților părinți. De aceea vă îndemnăm să nu vă luați după oricine. Întrebați-ne pe noi cât suntem în viață, cât ne aveți și învățați dreapta credință. Nu vă luați după babe care vine odată pe an la biserică și cu interese pământești, păcătoase. Alți vrăjmași sunt cei ce înjură biserica și pe Dumnezeu și lucrurile sfinte cei ce sparg bisericile și le fură. Și tot atât de păcătoși și blestema sunt și cei ce nu vor să vină duminica la Sfânta Biserică. Aceștia nu vor avea parte de Raiul lui Dumnezeu, ci vor fi alungați când vor sfârși cu viața aceasta trecătoare. Unii cred că dacă merge unul, din casă la Sfânta Biserică, îi iartă Dumnezeu și pe ceilalți care n-au putut să meargă, dar se înșeala în Așa era într-un sat o creștină care nu lipsea duminica de la biserică, dar soțul ei nu vrea să meargă, deși era om cum se cade, se ferea să nu facă rău la nimeni, se ruga și el acasă, când îi zicea soția să meargă și el la biserică, îi răspundea, nu te duci tu și pentru mine, la ce să mai mergi? Dar ea, cu durere mare, se ruga lui Dumnezeu, cu lacrimi și cu metanii, să-l întoarcă Dumnezeu și pe el la biserică, să meargă amândoi pe acest drum luminos. Și iată că Dumnezeu i-a auzit rugăciunea și îi dă lui un vis cu mult tâlg, parcă murise amândoi și mergeau pe o pajiște verde undeva departe, dar cu o iuțeală nemaipomenită. Mergând așa mereu și tot urcând prin locuri necunoscute, au ajuns la porțile unei cetăți foarte frumoase, care deodată se deschid porțile și apare un înger luminat. Îngerul poftește pe soție în lăuntru, iar când a vrut să pășească și el l-a oprit zicând, nu e nevoie să mai intri și tu, că intră soția și pentru tine aici. Tu pleacă de aici și-a închis porții. Când s-a văzut singur, a început să plângă și să se zbată de necască ce a pierdut Rai. Și-a dat seama că acolo era grădina rai. În acest buciun s-a trezit, s-a închinat și a zis, bine că n-a fost chiar așa. A scula soția și a povestit visul. Și de atunci nu îi mai zicea să se ducă ea și pentru el. Și o grăbea să se ducă amândoi mai de dimineață la Sfânta Biserică. De multe ori el era primul în biserică. Și iată Bunul Dumnezeu cum i-a ajutat și s-a întors printr-un vis simplu, când vrea Dumnezeu să audă rugăciunea celui care se roagă cu tărie. Și când ne gândim câte femei creștine nu sunt, care au durerea aceasta mare în suflet, că nu vin și soții lor la biserică. Nu vor să ajungă și ei la casa lui Dumnezeu, să nu cadă sub blestemul dumnezeiesc și să se topească și să se sfărâme, cum zice Sfânta Car. Câte soții, cât soți iarăși, că sunt și invers cazuri, că vin soții la biserică și soțiile lor nu vor dă drumul la radio, la televizor și acolo pierd timpul în timpul spintei slujbe. Tras creștini, în biserică ne rugăm Lui Dumnezeu, cântăm laude Lui. Aici ne împărtășim cu Sfintele taie. Mântuitorul Iisus este de față în biserică, ca și în cer. Intrând în biserică, noi ieșim din lumea aceasta de toate zilele pentru a intra într-o lume nouă. Ce tăcere și liniște și câtă pace găsim aici! Lumina tainică din ea ne gândul sus. Veșmintele și toate podoabele din Sfânta Biserică ne face să uităm că mai suntem pe pământ. Parcă ne-am găsit la poarta cerului. Parcă auzim șoapte îngerești la urechile noastre, zicându-ne, aceasta este casa Lui Dumnezeu și poarta cerului. Și într-adevăr, ce este în cer ca să nu fie și în biserică? În cer Dumnezeu așezat pe tronul măririi, aici Iisus Hristos Dumnezeu om și în același timp Dumnezeu așezat pe masa Sfântului Altar. În cer îngerii, arhanghelii, înconjoară măreția dumnezeiască și aici pe pământ chipurile sfinților, pe pereții bisericilor zugrăviți, îngerii și sfinții, în chip nevăzut, iau parte cu noi la Sfânta Neturghie. Îngerii noștri păzitori care ni s-a dat la Sfântul Botez, vin cu noi și în chip nevăzut se roagă împreună cu noi. În prejurul nostru cântă, împreună cu noi să învârșești Sfânta Jerpă a Leturgiei, în rugăciuni către Tatăl Ceresc. O, câtă putere binefăcătoare ar putea avea asupra a noastră venirea întotdeauna la Sfânta Biserii. Câte învățături spinte n-am învățat, câte lucruri plăcute n-am auzit, căci aici ne-am cunoaște pe noi înșine. Ne-am vedea toate slăbiciunile noastre și am luat hotărâri de bine pentru viitor. Tot aici, în Sfânta Biserică, putem învăța că toți oamenii sunt frații noștri, că același sânge dumnezeiesc ca curs pentru toți, mici și mari, învățați și neînvățați. Iar dacă venim aici, să nu stăm ca lemnele nesimțitoare, și să deschidem inimile și gurile noastre pentru slava Domnului, pentru a-i jerfi laudele noastre cu inimă zmerită, căci dacă preoții sunt datori ca să arate și să amintească datoriile pe care legea creștinească le pune pe umerii celor ce vor mântuirea, tot așa și creștinii sunt datori ca să asculte și să primească învățăturile din partea noastră. Omul care duminica aceasta sau cealaltă n-a auzit nimic din Sfânta Evanghelie ce s-a citit, n-a înțeles nimic de la apostol, de la Cazanie, pierde firul învățăturilor sfinte și de la o vreme ajunge surd. Diavolul vine și îi înfundă urechile mai tare. Turț cine nesimțitor ajunge și nu-i mai place să mai vină niciodată la biserică. Cu cât nu vine, cu atât n-ar mai veni niciodată. Și lui atât îi este mult până îl scoate pe om din biserică, din casa lui Dumnezeu, că știe el atunci unde să-l bage. Îl bagă în cârciumă, îl bagă la jocuri, îl bagă în vățăturile cele stricate. Îl aruncă în fel de fel de bârfel, îl învață și multe răutăți și multe păcate. Cel mai mare rău pe care îl fac creștinii este acesta că lipsesc de la Sfânta Biserică. Sau vin ori mai înainte și stă puțin, apoi pleacă. Ori vin la sfârșit când s-a terminat, apucând foarte puțin din slujbă. Și unii și alții se află în înșelăciunea diavolului. Și cei care vin târziu, și cei care vin întâi și pleacă. Cei care vin târziu se înșeală cu cuvintele acestea, zicând, zic, că au auzit și pe astea ține minte, ce nu zice Domnul că e primit și cel din ceasul al 11-lea. Dar aici e vorba de altceva. Nu e vorba de venirea la biserică, e vorba că noi toți suntem nu în ceasul al 11-lea, în ceasul al 12-lea, puțin mai e și trebuie să vie Domnul, judecătorul, ca să judece vii și morții, cum zicem, la crez. Bătrânii noștri nu aveau atâtea cărți să citească ca noi. Cel mai mult era răspândită o cărticică mică, Epistolia Domnului Hristos și visul Maicii Domnului. Și acolo cu multă frică citeau locul unde se spune că nu este îngăduit nimănui de a nu veni la biserică. Numai bolnavii care sunt atât de greu bolnavi, că dacă va arde casa, să-i scoată alții afară din casă, că ei nu pot. Nici nu se poate spune prin cuvinte cât este de mare păcatul acesta, al nevenirii la biserică. Creștinul care nu vine la biserică devine ca o baltă plină de jivini, ca o apă stătută, în care se ascund o mulțime de șerpi, broaște, mormoloți și tot felul de jivini. Așa se face sufletul și viața creștinului care nu merge la biserică. Dar pe cât este de încioasă. venirea la biserică, pe atât trebuie să aibă grijă creștinul, să fie cât mai smerit și mai modest, pentru ca să se poată milostivi Dumnezeu spre sufletul Lui și să-i dăruiască milă și iertarea păcatelor. Să cinstească Sfânta Biserică cu prezența Lui, nu să o profaneze printr-o purtare zgomotoasă sau prin niscaiva haine imorale, partea femeiască să nu vină în biserică pentru a-și arăta hainele cele luxoase sau boliciunea trupului, că mai mare păcat fac. De aceea Sfinții Părinți n-au îngăduit de la început ca femeia să aibă dreptul să se închine în fața altarului, adică aici la icoanele din fața altarului. Femeile nu au voie să treacă să se închine aici. Dacă femeia vine la biserică cu bărbatul, ea să se oprească acolo și să dea bărbatului lumânarea și prescura să o aducă la altar. Așa e cinstit și după învățătura sănătoasă a bisericii creștine din vechime. Sfinții părinții noștri a arătat destul de clar. Cu mult mai mult ar trebui să se teamă, acum mai ales cele care nu pot să vină mai îmbrăcate. În Sfânta Evanghelie, citim că Domnul Hristos a fost atât de blând, de bun și iertător, că pe toți păcătoșii i-a iertat. Dar când a fost vorba de cei ce făceau neorânduială în biserică, de cei ce profanau biserica, Citim în Sfânta Carte că n-a mai putut răbda și cu multă mânie i-a scos afară, bătându-i cu un bici de streang. De aceea și noi să ne temem de dreapta amânia lui Dumnezeu când venim în casa lui, ca nu cumva în loc de milă și iertare a păcatelor să primim bice și blesteme dumnezeiești ca evrei care l-au răstignit, pe cei răi, cu rău îi va pierde, zice Sfânta Car. Și așa li s-au întâmplat, și vremelnic și veșnic, cu unii, după ce i-a așteptat Domnul Hristos pe evrei 40 de ani de la înălțarea sa la cer, și tot nu s-au întors, n-au recunoscut păcatul, că au făcut păcat răstignind pe Dumnezeu, atunci și Dumnezeu a primesc mânie peste ei, au venit peste ei mari pedepse, căci romanii au trecut prin foc și sabie și au împrăștiat pe tot pământul ca sclavi. Mare au fost suferințele lor în toate țările până în ziua de astăzi și se vor chirui și în focul iadului cei care nu vor recunoaște pe Domnul Hristos care este piatra din capul unghiului, care leagă biserica Veitului Testament de cea a Noului Testament, piatra din Sion care este biserica. Așa va pierde Dumnezeu și pe creștinii care nu vor lua aminte să se îndrepte mai înainte de moarte, de ziua sfârșitului. Căci a și început pe pedeapsa, Parcă și început să vină sfârșitul. Niciun an nu mai avem fără surprize din partea cerului. Și atâtea nenorociri ce se întâmplă pe pământ. Să se lase fiecare de păcatele sale, să se întoarcă la păcăință că Dumnezeu nu va lăsa nepedepsită nicio o faptărea, nici chiar în lumea aceasta. O tânără care, devenind foarte necredincioasă și destrăbălată și hunitoare de cele sfinte, a fost sfătuită de fetele necredincioase zicându-i, Julieta, tu n-ai să sfârșești bine cu necredința ta și Dumnezeu te va pedepsi. Ba, răspunde ea cu obrăznicii, Cine a venit din lumea de dincolo să-mi spună ce să petrece pe acolo? Dar după 8 zile a fost găsită moartă. Cum nimeni nu s-a îndoit de moartea ei, o așezară în sicriu și o îngropă. A doua zi, groparul săpând o altă groapă lângă ea, auzi zgomot care venea de la un sicriu vecin și apropi urechea și aude o voce sufocată, ce striga, ajutor, ajutor! Au fost chemate autoritățile și au deschis mormântul, care constată că Julieta a fost îngropată de vie. Părul în neorânduială, fața plină de sânge, Apoi deodată scoase un suspin adânc și deschizând ochii zise, Dumnezeule îți mulțumesc. Apoi după ce se întări puțin, povesti cum s-a trezit, abia atunci când a fost îngropată și pus pământ peste coștiu. a început să strige, să lovească cu capul în coștiu, lovindu-se și julindu-și fața. Când am văzut că totul este zadarnic, zise ea, și că moartea cum vine cu toate grozăviile ei, nu vă pot explica prin cuvinte ce frică groaznic am avut. Apoi mă gândeam și mai tare la pedeapsa dumnezeiască, care o voi lua în iad pentru dreptate. O bunătate dumnezeiască, zise ea plângând. Și-am disprețuit adevărurile credinții, dar mai a adus iar la viață să mă pocăiesc și să mă îndrept. De acum vreau să trăiesc numai pentru tine, Dumnezeule. Lumea e moartă pentru mine, iar eu moartă pentru ea. În inimă, Doamne Sfinte, numai Tu loc vei avea. Așa se vor trezi în iad, în iad, nu în groapă, mulți necredincioși, mulți atei, mulți desfrânați și ticăloși care nu vor să se întoarcă, dar va fi prea târziu acolo, vor plăti fără iertare toate din dinpreună cu necredincioșii și cu toți vrăjmașii Bisericii lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Să audă urechile, urechile cele sufletești. Rugați pe Dumnezeu ca să audă urechile cele sufletești ale tuturor să nu cadă în veșnicie, în iad pentru totdeauna. Doamne al milei și împărate al slavei, care pentru noi ți-ai vărsat scumpul tău sânge să ne răscumperi din robia păcatelor, Căci noi nemulțumitorii n-am priceput dragostea ta cea mare. Iartă-ne de tot ce ți-am greșit și ajută-ne căci numai prin tine vom putea fi salvați. Fără de tine nimica nu suntem, nimic nu putem. Fii ajutorul nostru mai departe și învață nevoile tale. Amin.